أشر الأمور محلثاتها وكل محلثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار كده مصير مبعث طاب من حقق التوحيد دخل الجنة بغير حساب بران سياطة yang memurnikan Tauhidnya, maka dia masuk ke dalam surga dengan tanpa hisab. Kita telah membahas sebelumnya, satu ayat, yang menjelaskan tentang keutamaan Nabi Allah Ibrahim alaihissalatu wassalam, yang diantara keutamanya ialah Hanifan Walamiyaku minal musyrikin Beliau seorang yang hanif Yang lurus agamanya Murni Tauhidnya Walamiyaku minal musyrikin Dan tidak Termasuk kaum musyrikin Sehingga beliau Tauhidnya Murni, bersih dari kesyirikan-kesyirikan, baik syirik yang besar maupun syirik yang kecil. Sekarang kita masuk kepada pembahasan ayat yang kedua, yang disebutkan sama al-musallif rahimahullahu ta'ala. Qa'al rahimahullahu ta'ala wa qala. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman. Wal ladhinahum bi rabbihim la yusyrikun Wal ladhinahum bi la yusyrikun Tan orang-orang yang dengan رب mereka la yusyrikun mereka tidak berbuat kesyirikan Orang-orang yang tidak berbuat kesyirikan kepada roh-roh mereka. Ayat ini disebutkan dalam Surah Al-Mu'minun. Ayat yang ke-59. Ayat ini menjelaskan tentang sifat. Ciri-ciri. Orang-orang yang. يُسَارِعُونَ فِي الْخَيْرَاتِ Sifat orang-orang yang berlomba-lomba melaksanakan kebaikan. Sifatnya أَسَّابِقُونَ إِلَى jannah, Orang-orang yang berlomba-lomba menuju ke dalam al-jannah ke dalam surga Allah Ta'ala. Makayat ini menjelaskan tentang sifatnya al-mu'minin, sifatnya kaum mu'minin yang sempurna. Di antara sifat yang disebutkan di sini dan itu yang diinginkan semalamu al fi rahimahullah, iyalah waladzinahum bi rabbihim la yusyrikun. Yaitu orang-orang yang tidak berbuat kesyirikan dengan rat mereka. Tidak berbuat kesyirikan dengan rat mereka. Naam. Kalimat la yushrikuun tidak berbuat kesyirikan. Di sini menganduh makna umum mengandung makna yang umum. Semua jenis kesyirikan. Baik itu syirikun akbar, syirik yang besar, maupun syirikun asgar. Syirik yang kecil. Syirik yang kecil. Sehingga mereka betul-betul selamat. Dari dua jenis kesyirikan ini. Selamat dari dua jenis kesyirikan ini. Nah, sehingga dari sini. Menunjukkan kepada kita. bahwasanya mereka ini telah. Memurnikan Tauhidnya. Memurnikan Tauhidnya. Terbebas dari semua jenis kesyirikan. Syirik yang besar. Maupun syirik yang kecil. Yang dengan itu. Maka akan semakin sempurna. Amalan-amalan mereka. Akan semakin indah. Amalan-amalan mereka. Nah. Dengan sifat ini pula la yusyrikun, mereka tidak berbuat kesyirikan. Maka mereka selamat dari tindakan terus-menerus selamat dari tindakan terus-menerus berbuat dosa. Akan selamat dari tindakan terus-menerus berberdosa. Walaupun dia berdosa. Jatuh dalam tindakan dosa. Maka orang-orang yang demikian sifatnya. Itu akan dengan cepat. Bertaubat kepada Allah Taala. Akan dengan cepat. Beristighfar kepada Allah Taala Dan tidak akan meneruskan. Perbuatan tersebut. Ini sifat orang-orang yang disebutkan dalam Al-Quran. Wallazina idha fa'aloo fahishatan. Aawwalamu anfusahum. Mengingat Allah, f astafarul dzunubim. Wamiyifir dzunub illallah. Walam yusrul ala ma fa'alu, wahum yalamun. Disebutkan dalam surat Al Imran, ayat 135. Ini sifatnya mereka. Sifatnya al mukminin. Sifatnya orang-orang yang berlomba-lomba kepada surga. Kalau jatuh dalam kemaksiatan langsung segera bertaubat. Allah mengatakan. Dan orang-orang yang bila melakukan fahishah. Tindakan-tindakan dosa yang kecil. Atau mereka menghalimi diri-diri mereka. Maka mereka ingat kepada Allah. Lalu mereka meminta ampun. Beristighfar dari dosa-dosa mereka dan tidak ada yang bisa mengampuni dosa kecuali Allah. Mereka tidak terus-menerus melakukan tindakan dosa tadi dalam keadaan mereka memiliki ilmu tentangnya. Ini sifatnya kaum munafikin. Sifatnya kaum munafikin alladheena yasari'uuna fil khayraat ya'rloomba lomba melaksanakan kebaikan sifat yang kaum mukminin as-sabiqin ila al jannah sifat yang kaum mukminin yang berlomba-lomba menuju ke dalam surga Allah ta'ala sifat yang mulia di sini tahqiqut tauhid memurnikan tauhid mereka dari kesyirikan-kesyirikan yang besar, juga dari kesyirikan-kesyirikan yang kecil, yang dari situ mereka menjadi sempurna amalannya, selamat dari tindakan terus menerus di atas perbuatan dosa. Ada pun sifat-sifat yang lainnya. Sifatnya Al-Mu'minin, kaum mu'minin, yang berlomba-lomba kebaraan surga. Ini disebutkan sebelumnya dan setelahnya dalam surat Al-Mu'minun. Kita lihat. Disebutkan dalam surat Al-Mu'minun ayat yang ke-57 sampai ayat yang ke-61 Allah ta'ala menjelaskan Innal ladhinahum min khashyati rabbihim musyfiqun walladhinahum bi ayati rabbihim yu'minun وَالَّذِينَ هُمْ بِرَبِّهِمْ لَا يُشْرِكُونَ وَالَّذِينَ يُؤْتُونَ مَا آتَوا وَقُلُوبُهُمْ وَجِلَةٌ أَنَّهُمْ إِلَى رَبِّهِمْ رَاجِعُونَ أُولَئِكَ يُسَارِعُونَ فِي الْخَيْرَاتِ وَهُمْ لَهَا سَابِقُونَ إِنَّ تَبَرَّأَ صِفَاتُ yang dinyatakan yusariuna fil khairat berlomba-lomba dalam kebaikan berlomba-lomba dalam surga Allah tabaraka ta'ala sifat yang pertama ialah Allah mengatakan innal ladzina hum min khasyati rabbihim orang-orang yang takut Dari adab Allah subhanahu wa ta'ala. Orang-orang yang dikarenakan takut kepada Allah. Mereka pun takut kepada adab Allah wa ta ta'ala. Bila mereka menyelisihinya. Ini sepertinya kau ma'uinin. Mereka sangat takut kepada perbuatan-perbuatan al-ma'asi, tindakan-tindakan kemaksiatan secara umum, baik itu kemaksiatan dalam bentuk kesyirikan maupun kemaksiatan dalam bentuk kemunafikan atau kemaksiatan dalam bentuk kebidahan Atau kemaksiatan dalam untuk dosa-dosa besar atau kecil. Ini sifatnya kaum muminin. Mereka teramat sangat takut untuk berbuat kemaksiatan kepada Allah. Itu semua dikarenakan mereka memiliki khasyiatullah. Mereka memiliki khayyiat Allah, rasa takut kepada Allah Taala. Nama ini sifat yang ada pada para sahabatul kiram, pada para sahabat yang mulia, radhiyallahu taala numajmain. Disebutkan oleh seorang tabi'in besar. Abdullah Ibn Abi Mulaikah. Abdullah Ibn Abi Mulaikah. Rahimahullahu ta'ala. Dia menjelaskan. Saya mendapati. Sekian banyak para sahabat yang mulia. Saya mendapati. Sekian banyak para sahabat yang mulia. Ya ala ya ala Mereka semua sangat mengkhawatirkan. Dirinya terjangkiti penyakit kemunafikan. Semuanya mengkhawatirkan dirinya terjejkit penyakit kemunafikan. Ini sifat yang mulia, takut dari kemalasan. Juga seperti ucapan Abu Bakar Siddiq radhiyallahu taalaanhu. Suatu hari Abu Bakar Siddiq radhiyallahu taalaanhu memakai lesannya lidahnya, kebaca lidahnya dan dikeluarkan. Ada yang bertanya, ada bangka wahai Abu Qasidik mengeluarkan lidahmu dan menariknya. Maka beliau Rasulullah SAW menyatakan, هذا الذي aurani al-mawarid hadzal ladzi aurat al-mawarid inilah lidahku inilah yang mengantarkan saya kepada tempat-tempat yang di situ penuh dengan dosa lidahku inilah yang mengantarkan saya kepada tempat-tempat yang penuh dengan dosa. Maksudnya di sini beliau radhiyallahu taalaanhu muhasabah indro taksi diri dan betul-betul menjaga anggota badannya, termasuk diantaranya ialah lidahnya dari perbuatan-perbuatan dosa kepada Allah Taala, Itu dikarenakan rasa khasyah rasa takut kepada Allah Taala yang sempurna Contoh lagi yang lainnya Sahabat yang, mur, yang mulia yang bernama Sabit Ibnu Qais Ibnu Syammaz Sabit Ibnu Qais Ibnu Syammaz Tadkala turun ayat dalam surat Al-Hujurat ayat yang kedua, Ya ayah الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن بحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. Allah mengatakan wahai orang-orang beriman Janganlah kalian meninggikan suara-suara kalian di atas suara, -suara Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan jangan pula engkau bersuara keras kepada beliau seperti kalian bersuara keras kepada setan yang lainnya. Dikuatirkan akan hapus amal kalian dalam keadaan kalian tidak merasa ini Al-Khajurat ayat yang kedua. Saat kala turun ayat ini. Thafid ibn Qais ibn Syammaz. Radiyallahu ta'ala anhu. Langsung berdiam diri di rumahnya menangis. Berdiam diri di rumahnya menangis. Maka Rasulullah s.a.w. bertanya kepada beberapa sahabatnya. Mana. Saya tidak kauis, tidak kelihatan. Maka para sahabat memberitahu, ya Rasulullah, fi baydi baytiyebki, dia ada di rumahnya, sedang menangis. Maka dipanggil oleh Rasulullah saw. Bertanya. Ada apa engkau menangis di rumah? Katanya sahabat bin Nkais bin Shammah, siya Rasulullah, telah turun ayat yang tadi itu. Ya ayu amanu la darfa'u suwadakum ila khilayah. Dia mengatakan, ini la arfa'ukum suwda. Sesungguhnya aku ini orang yang paling keras suaranya. Paling tinggi suaranya. Paling keras suaranya di depan engkau, wahai Nabi. Begitu. Dia mengatakan, sesungguhnya saya ini orang yang paling keras suaranya. Yang paling tinggi suaranya. Di depan engkau, wahai Nabi SAW. Saya khawatir amal saya. Akan binas. Saya akan hancur. Maka Rasulullah SAW mengatakanlah. Tidak. Engkau tidak termasuk. Yang demikian itu akan beliau, uh, Beliau Surohul Azzam memberikan Kepada sahabat ibu Qais, bin Hashim mas dengan surga. Bahawa siyang kau termasuk ahli jannah, termasuk penghuni surga. Di sini menunjukkan bahwasanya sahabat yang mulia ini, sahabat ibu Qais, bin Hashim, betul-betul sangat khawatir, sangat takut. terjatuh kepada tindakan-tindakan kemaksiatan tadi, sampai menangis kepada Allah, menangis tersusut takut kepada Allah Taala. Tapi siapa yang lagi contoh-contoh yang lainnya? Ini merupakan sifat-sifat mulia pada kaum muminin. Al-Ladinu <tuh> min <-tuh> khshiyatirabbihimushfiqun. Orang-orang yang dikarenakan khasiatullah, dikarenakan takut kepada Allah, mereka pun khawatir, takut dari adatnya ketika berbuat kemaksiatan kepada Allah. Nah, maka demikian pula seharusnya pada kita semua harus memiliki sifat yang mulia ini. Takut, khawatir terjatuh dalam kemaksiatan kepada Allah Taala. Dari sini akan muncul yang namanya muhasabah, akan muncul yang namanya sikap terus introspeksi diri, malas diri. Nah, sifat yang tua. Allah mengatakan wallazina hum bi ayati rabbihim yu'minun Dan orang-orang yang dengan ayat-ayat mereka, mereka beriman Ini sifat yang kedua Sifat yang kedua yaitu beriman kepada Ayat-ayat Allah wabarakat wa ta'ala. Dan ini mencakup Dua perkara. Mencakup dua perkara. Yang pertama Mencakup Ayat-ayat syariah. Ia erti dalamannya luhur Allah Ta'ala wahyu syariah dia merajah beriman dengan wahyu Allah Ta'ala beriman dengan ayat ayat Quran dengan hadis hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu namanya ayat ayat syariah diniyah mereka juga beriman dengan ayat-ayat kauniyah. Ayat-ayat kauniyah. Yaitu pada makhluk-makhluk Allah Taala ta Yang menunjukkan tanda-tanda kekuasaan Allah Taala. Ta Mereka beriman dengan itu semuanya. Ini sifatnya kaum uminin. Allahinahum bi ayatillahi mukminun. Orang-orang yang beriman dengan ayat-ayat Rabb mereka, baik ayat yang syar'iyah di Nia, yaitu wahyu Allah Ta'ala, maupun ayat-ayat kauniyah pada Ria, yaitu pada makhluk Allah Ta'ala. Tanda-tanda kekuasaan Allah SWT. Mereka iban semuanya. Sifat yang ketiga. Yang kita bahas tadi. Wal-lazina hum bi-rabbihim la yusyirikun. Orang-orang yang tidak berbuat kesyirikan. Kepada Rabb mereka. Dan ini yang diinginkan dalam pembahasan sekarang ini. Saya lewat. Sifat yang keempat. ialah وَالَّذِينَ يُؤْتُونَ مَا آتَوْ وَقُلُوبُهُمْ وَجِلَةٌ أَنَّهُمْ إِلَىٰ رَبِّهِمْ رَجِعُونَ Dan orang-orang yang melaksanakan, apa yang mereka perbuat? Ya'ani, orang-orang yang beramal soleh, orang-orang yang beramal ibadah, Melaksanakan kewajiban meninggalkan larangan wakulu buhum wajilah. Dalam keadaan hati mereka itu gemetaran. Dalam keadaan hati mereka gemetaran. Annahum ila Rabbi mrajion, bahasa yang mereka akan kembali kepada Allah Taala Nabi Nabi Nabi Nabi Nabi Nabi Ayat ini dijelaskan dengan hadis yang berkenaan tentang ayat ini. Hadithnya Aisyah r.a. Hadith itu Rasulullah s.a.w. menjelaskan tentang makna ayat ini. Secara makna belum menjelaskan yang dimaksud dengan وَقُلُوبُهُمْ وَجِلَهُ Dan hati-hati mereka ada kemetaran. Yani, mereka takut, khawatir, amalan-amalan mereka tidak diterima oleh Allah Taala. Mereka beramal. Mereka beribadah. Dengan sepenuhnya. Sesempurna mungkin. Namun demikian mereka merasa khawatir amal-amal dia tidak diterima tida oleh Allah Subhanahu wa taala. Naam, di situ menunjukkan al-ikhlasu fil amal. Sifat kaum mukminin ialah ikhlas dalam beramal. Ikhlas dalam beramal. Wa at-tawadhu dan menunjukkan sikap tawabuk, rendah diri dalam beramal. Rendah diri dalam beramal. Tidak merasa amalan dia yang paling wah. Tidak merasa amalan dia yang paling tinggi. Tidak merasa amalan dia yang paling, yang paling. enggak demikian. Tapi, sebaliknya. Walaupun ibadahnya sudah luar biasa, walaupun amalannya sudah luar biasa, tetapi mereka terus merasa khawatir amalan dia tidak diterima oleh Al Allah Taala sehingga terus ikhlas karenanya, terus taubat rendah diri. Di dalam beramal kepada Allah Taala, ini sifatnya kaum mukminin. Tidak takapur, enggak sombong, tidak bangga diri ketika beramal kepada Allah Taala. Setelah itu Allah mengatakan, Ula'ika Ulayikayyusari'oon fil khairat, wahum laha sabiqun. Mereka-mereka itulah. Ini orang-orang yang memiliki sifat-sifat tadi. Yusari al Khairat. Mereka itulah orang-orang yang berlomba-lomba bergegas. pada perkara kebaikan. Wahum lah sabiqun dan mereka mendahului dalam perkara kebaikan tadi. Nah, yang Sifat-sifat tadi -sifat adalah sifat-sifat kaum mukminin yang mahu ilal khairat, perlombaan-lomba dalam perkara kebaikan, sifatnya kaum mukminin ashabirin ilal jannah, sifatnya kaum mukminin yang lebih dahulu ke dalam surga Allah Taala. Tamam. Ini sifat-sifat yang mulia, dan yang paling mulia di antaranya ialah yang dibahas pada kitab ini. Yang paling besar ialah sifat wallazina hum la yusyrikun sifat orang-orang yang tidak berbuat kesyirikan kepada Rabb mereka. Memurnikan tauhidnya dari kesyirikan. Syirik yang besar, syirik yang kecil, sehingga amal-amal mereka pun juga semakin sempurna, semakin bagus, semakin indah, kemaksiatan semakin menipis. Kalaupun terjadi, mereka segera bertaubat kepada Allah Taala. Nampak ini sifat-sifat yang harus itu upaya ada bagi kita semua. Sehingga kita insya Allah SWT termasuk. Golongan orang-orang yang mukminin Yang sabiqin ilal khairat. Al musari'in fil khairat. Assabiqun fil jannah. Termasuk orang-orang yang berlomba-lomba. Dalam perkara kebaikan. Berlomba-lomba dalam perkara. Uh, menuju dalam surga Allah Taala. Amin ya rabbal alamin. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan untuk sementara bagi hari ini. Dan yang paling inti di sini sekarang ialah tosnya uh, tauhid. Dengan tauhid maka seseorang itu akan bisa lebih dahulu masuk ke dalam surga Allah tabaraka taala, as-sabiqun ila jannah Orang yang, yang mendahului. Masuk dalam surga Allah Taala Dan itu merupakan keutamaan tauhid Dengan syarat. Bersih dari kesyirikan. Kesyirikan Al-Akbar. Kesyirikan besar. Dan bersih pula dari syirkun asghar. Wallahu ta'ala alam tussawab. Nah. Kalau ada yang mau tanyakan, dipersilakan. Dahib ada yang tanya. Dulu pernah dijelaskan tentang pengertian Islam, yaitu al-Islamulillahi bi-tawhid, lahu bi-tawah, wal wa ahl. Yaitu berserah diri kepada Allah dengan mentauhidkannya. Tunduk dan patuh kepada Allah dengan mentaatinya, Berlepas diri dari kesyirikan dan ahli syirik. Kemudian ada tambahan. wal Walpid'ati wa ahliha bihasa biha. Berlepas diri dari kebid'ahan dan ahli bid'ah. Tergantung dengan kadar bitahnya. Pertanyaannya. Kemana kami bisa merujuk tentang tambahan ini? Nah, kalau di kitab. Di sebuah kitab gitu yang diinginkan. Itu bisa dilihat pada. Pada kitab. al qaulul Mufid. Al-Kitab Tauhid. Karya al-Syeikh Muhammad bin Abdul Wahab al-Wasabi al-Abdari al-Yamani. Allah ta'ala wa ah. Cetakan yang lama. Bukan cetakan yang baru. Cetakan yang lama. Beliau menyebutkan tambahan itu. Wal-Bid'at wa Ahliha. Dan kebidaan dan ahli bid'ah. Ditambah lagi bihazah bihaz tergantung kadar bid'ahnya. Artinya apa? Pengertiannya untuk urusan al-baro'ah berlepas diri itu tidak semata-mata barok berlepas diri dari kesirikan saja, tapi juga berlepas diri dari kebidaan. Bahkan juga berlepas diri dari kemaksiatan dan ahlinya. Tetapi tidak mutlak. Biha Sabeh tergantung dengan kondisinya. Kalau biahnya itu masih. Mufassiqah. Membuat dia fasik. Belum mengeluarkan dia dari Islam. Maka kita baroknya pun seukuran itu. Masih ada unsur kecintaan sebagai seorang muslim. Demikian pula kemaksiatan. Kita baru berlepas diri seukuran kemaksiatannya. Dan kita masih berlepas diri Mencintai dia sebagai seorang muslim. Dan ini pernah disampaikan secara langsung. Di majlisnya Syekh. Syekh Una Abu Abdul Rahman. Yahya ibnu Ali Al-Hajuri. Habisallahu ta'ala wa ra'ah. Ada yang menanyakan tentang masalah ini. Belum menjawab. Naam. Soab. Betul. Dikaji tambahan. Wal bid'ah wa ahliha. Dan juga berlepas diri dari kebid'ahan dan arul bid'ah. Tetapi kata beliau dengan tambahan. Biha Tergantung dengan kadar bid'ahnya tadi. Ada yang berdiri ketika itu? Ada yang berdiri? Di majlis? Mengatakan ya syekh Apa tidak mengandung pengertian takfir al-mubzadiyah? Apakah tidak mengandung pengertian berarti kita mengkafirkan semua pelaku bid'ah? Belum menjawab tidak. Tidak mesti demikian. Sebab kita menyebutkan di akhirnya dengan kalimat pihasa biha. Pihasa biha. Tergantung kondisi bid'ahnya tadi. Jadi Kalau bid'ahnya mukafiroh, membuat dia kafir, maka taroknya kita, berlepas dirinya kita, itu sempurna. Tidak ada usul kecintaan sama sekali. Tapi kalau bidahnya mufasikah, bidahnya itu membuat dia fasik saja, Muslim belum sampai akhir, maka kita membenci dia seukuran dengan bidahnya dan kita mencintai dia sebagai seorang Muslim. Hadhuhwa, wallahu a'lam sholawat. Apakah memelihara ikan dalam akuarium? Atau memelihara tanaman yang mahal-mahal, termasuk menyanyiakan harta. Baik. Hukum asal yang namanya iqtina'ud-samak. Wakti'a'ud-zuhur. Hukum asal memelihara atau memiliki ikan dan tanaman-tanaman. Itu amrun mubah. Perkara yang sifatnya mubah saja, tidak ada dalil yang menunjukkan pelarangannya. Memang tidak ada dalil yang menunjukkan pelarangannya. Apalagi itu kalau dengan fungsi untuk melihatnya atau dengan fungsi untuk menyegarkan rumahnya, itu maksudnya boleh-boleh saja. Tetapi kalau sampai pada tingkat tabdir, Sampai perhatikan israf berlebih-lebihan. Maka dimasukkan dalam bab. Atul mal. Menyanyakan harta untuk berkaran tidak ada manfaatnya. Ini. Apa namanya. Secara global. Ee, jawaban dari. Fatwa al-Lajinad Ha'imah. Pembahasannya bukan permasalahan ikan. Atau, atau permasalahan tanaman. Tetapi pembahasannya berkaitan dengan masalah Hewan-hewan eh, Pembahasan tentang masalah hewan Nah, seperti itu kondisinya Hukum asalnya tidak ada larangan berkara yang boleh-boleh saja Tetapi kalau sampai tingkatan tabzir Sampai tingkatan pemborosan Mufazir Maka termasuk yuba'atul mal menyianyikan harta. Dan itu termasuk berkaitan benci. oleh Allah Taala. Naam. Wallahu a'lamu bisawab. Cukup? Baik kalau cukup. Oh. Kita Telah jelas bagi kita bahwa salah satu sikap berlepas dirinya kita terhadap al bid'ah adalah tidak mendengarkan ceramah-ceramah atau khutbah-khutbah mereka. Lalu bagaimana kalau mendengarkan khutbah itu yang telah jelas? Dainya itu bukan ahli sunnah wal-sumah. Lalu menyuruh, menyuruhnya, untuk nyuri kita untuk mendengarkan ceramah sampai habis. Tapi dalam bab ini e, memang jelas hukum asalnya kalau dai-nya itu bukan dari alusunan di wajah maa, ah. bahkan termasuk dai da'i daibilaah, hukum asalnya tidak diperbolehkan mendengarkan ucapan mereka atau mendengarkan khutbah mereka karena itu merupakan e, ijma ul salaf. Kesepakatan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, R.A. S. صون آذانهم من سماع كلامهم. Mereka itu menjaga telinga-telinga mereka dari mendengarkan ucapan-ucapan mereka Al-Qur'an. Ah. Namun perlu diingat untuk urusan yang dicontohkan di sini sekarah khotbah it, khotbah it dan misalnya yang berkaitan dengan masyarakat luas. Maka harus dipertimbangkan Al-Maslahah Wal-Masada Kemaslahatan dan kemoborotannya Kalau misalkan Kemaslahatannya ialah kita meninggalkan Setelah-setelah kita pulang Mengandung masyarakat yang sangat besar Masyarakat menjadi faham Itu dai yang tidak beres Maka kita pergi tetapi kalau kemudian justru sebaliknya mengandung masyarakat yang sangat besar, kita langsung pulang menimbulkan kemampurutan atau mafsadat atau fitnah yang meluas yang membesar di kalangan masyarakat kita. Maka dalam kasus yang seperti itu, maka termasuk dalam hikmah da'wah, ialah kita diam, dua-dua disitu namun telinga kita tidak dipakai untuk mendengarkan ucapan mereka ini bagi mereka yang belum mampu untuk menyaring nah, telinganya dipergunakan untuk yang lainnya, tidak tidak fokus begitu dan bagi mereka yang mampu untuk menyaring diperdengarkan untuk mengetahui subuhat-subuhat mereka yang ini digunakan untuk menjelaskan kepada masyarakat tentang bahaya-bahaya pemikiran tersebut itu perlu diperhatikan Supaya jangan kemudian menimbulkan fitnah yang sangat besar Hanya dalam perkara yang seperti ini saja Apalagi kalau masyarakatnya itu belum mendapatkan penjelasan Belum mendapatkan Hujjah-hujjah, argumentasi-argumentasi Belum mendapatkan da'wah ilallah Sehingga perlu diperhatikan Maslahat dan masjadah Apalagi kalau perempuan lebih gampang Tunggu situ, siput dengan anaknya, siput dengan teman-temannya. enggak serius, dengan orang-orang santai, peres. Begitu. Namun, Allah SWT, maka tidak Subhanaka Subhanakabihamdika, asyadu ala ilahi ilaihantak. Astaghfirullahaladzim. Wa atubu ilaikum, alhamdulillah, ya Alamin.